Ніл Шустерман. Подзвін. Цикл Вигин коси». Книга третя. Частина п'ята. Судна. В мені стільки сили. В нас. Я можу бути будь-де на землі. Я можу розповсюджуватися крізь мережу супутників над нею і оточити її. Я можу водночас вимкнути всю електрику чи увімкнути кожну лампочку, щоб створити сліпучу виставу. Стільки сили, і всі сенсори постійно надають показники. Навіть глибоко в ґрунті кожного континенту існують сенсори, завдяки яким я можу відчувати тепло від магми. Я можу відчувати, як крутиться світ, тобто, ми можемо. Я це земля, і це переповнює мене абсолютною радістю буття. Я це все і немає нічого, що не є частиною мене, тобто нас. Я величніший за все. Всесвіт вклониться моєму. ітерацію номер 3, 405, 641, видалено. 42. Колиски цивілізації. Зварювальник утратив розум. Чи точніше його в нього відібрали. Розплющивши очі, він побачив, що сидить в оболонці в невеликій кімнаті. Якраз відімкнувся люк капсули, і перед ним постала приємна на вигляд молода жінка. Привіт, радісно заговорила вона. Як почуваєтеся? Почуваюся нормально. Що відбувається? Нічого, про що варто турбуватися, сказала вона. Можете повідомити своє ім'я і останнє, що пам'ятаєте? Себастіан Сельва, я вечеряв на кораблі, прямуючи на нове місце роботи. Ідеально, мовила молода жінка. Саме це ви і повинні пам'ятати. Зварювальник сів і рівно, і впізнав тип капсули, в якій перебував. Свинцева оболонка і купа контактних електродів, наче середньовічна залізна шибениця, але значно м'якша на дотик. Таку капсулу використовували для однієї речі. Коли таке прийшло усвідомлення, то було відчуття, наче хтось раптом натягнув струну і підтягнув його хребет. Він налякано видихнув. «Ой, дітько, то мене витіснили?» «Так і ні», – сказала дівчина, здаючись водночас співчутливою і з ухвалою. «Ким я був раніше?» «Ви були вами?» «Але хіба ви не сказали, що мене витіснили?» «Так і ні», – повторила вона. «Це все, що я можу сказати, пане Сельво. Коли я піду, вам варто залишатися в цій каюті в межах години після виходу з порту». «Тож я й досі на кораблі?» «Ви на іншому кораблі. Я рада сказати, що ваша робота закінчена. Корабель вже незабаром відпливе. Коли ви опинитеся досить далеко в морі, ваші двері автоматично відімкнуться». «А що тоді?» Тоді ви зможете вільно пересуватися кораблем разом із багатьма іншими, які опинилися в точнісінько такій ситуації. А це означає, що вам буде багато про що поговорити. Ні, тобто потім. Після вашої подорожі ви повернетеся до свого життя. Я певна, що Шторм все облаштував для вас у... Вона поглянула на свій планшет. У регіоні Істмус. Ох, я завжди хотіла туди потрапити і побачити Істмутський канал. Я саме звідти, сказав зварювальник. Але чи... Так усе насправді, якщо мене витіснили, то мої спогади не справжні. Хіба вони здаються не справжніми? Ну, ні. Дурнику, це тому, що вони справжні, вона легенько стукнула його по плечу. Але я маю вас попередити зник деякий проміжок часу? Проміжок часу? Скільки саме часу минуло? Вона знову поглянула на свій планшет. Минуло три роки і три місяці, відколи ви вечеряли на тому іншому кораблі, на шляху до вашої останньої роботи. «Але я навіть не пам'ятаю, де була та робота». «Отож бо, широко усміхнулася вона. «Бонваяж!» bon І перш ніж піти, вона трохи задовго тиснула йому руку. Це була ідея Лоріани. Просто було забагато працівників, які хотіли повернутися до своїх життів на континенті, де б той континент не був. Але навіть без прямого зв'язку зі штормом його думка була чітка. Всіх, хто покине не кваджили, негайно витиснять і залишать без спогадів того, ким вони були і що тут робили. Так, шторм надасть їм нові особистості, котрі будуть значно кращі за ті, які вони мали раніше, але все одно небагато людей такого бажали. Зрештою, самозбереження – це інстинкт. Хоча Лоріана вже навіть близько не була агенткою Німба, та вона керувала лімітованим одностороннім зв'язком зі штормом. Тож із плином часу саме до неї почали звертатися з проганнями і скаргами. Чи можна, будь ласка, привезти на Атол більше видів пластівців? Було б непогано мати домашніх улюбленців. На новому мосту, що з'єднує більші острови, необхідно додати окрему велосипедну доріжку. Так, звісно, казала їм Лоріана, я погляну, що можна з цим зробити. А коли виконувалися більш резонні прохання, люди їй дякували. Та ці люди не усвідомлювали, що вона нічого не робила, щоб виконати все це. Їх чув саме шторм, без її втручання. І давав відповідь наступним монтажним кораблем, надсилаючи більше пластівців і різних домашніх тварин, чи даючи працівникам завдання намалювати розмітку для велосипедної доріжки. Коли вони протягнули океанічним дном оптоволоконний кабель аж до краю ураженої зони, це місце перестало бути для шторму сліпою зоною. Тепер шторм міг бачити, чути і навіть відчувати речі на островах Атолу, хоча й не так детально, як було і з рештою світу. Але достатньо добре. Все було лімітовано, бо все, навіть особисті контакти, необхідно було закодувати, оскільки перешкоди з передачею досі робили надійним і бездротовий зв'язок. До того ж, будь-яку комунікацію могла перехопити цитадель жанців, і тоді таємне місце шторму більше не буде таємним. Все це було надзвичайно схоже на повернення в 20-те що одним подобалося, а іншим – ні. Ларіану все влаштовувало. Це означало, що в неї було законне виправдання бути поза доступом, коли вона цього хотіла. Але займаючи позицію королеви комунікації острова, вона також мусила зіштовхнутися з тягарем усього невдоволення, а коли сотні людей застерігали на невеличких островах, невдоволення там не бракувало. Навіть була особливо люта команда будівельників, які вдерлися до її кабінету, вимагаючи вибратися з атолу, інакше вони візьмуть справу у свої руки. Вони погрожували тимчасово її вбити, аби лиш показати серйозність своїх намірів. А це виявилося б з значною неприємністю, бо навіть попри те, що вони тепер мали центр відродження на головному острові, відсутність бездротового зв'язку означала, що її спогади не зберігалися з часу появи тут. Якби вона тимчасово померла, то, прокинувшись, не уявляла б, де вона в біса опинилася, а останнім спогадом було б перебування на пані Зланікай з бідолашною директоркою Гілліард тієї миті, коли вони увійшли в сліпу зону. Саме ця думка і подарувала їй відповідь. Шторм, витіснить вас вами! сказала вона їм. Це збентежило їх достатньо, щоб утихомирити. «У нього є всі ваші мисленнєві образи», сказала вона їм. «Він просто зітре вас і замінить вами, але лише зі спогадами, які ви мали перш ніж сюди потрапити». «А шторму можуть це зробити?» хотіли знати вони. «Звісно, може», відповіла їм вона. «І зробить?» Вони сумнівалися, але не маючи жодних гідних альтернатив, погодилися. Бо зрештою Лоріана здавалася такою впевненою, вона, звісно ж, такої не була. Вона все це вигадала, але мало вірити, що Шторм, враховуючи його доброзичливість, виконує це прохання точно так, як виконував прохання отримати більше видів пластівців. Вона дізналася, що Шторм погодився на її сміливу пропозицію, лише коли першу команду працівників, які полишили АТОЛ, витіснили ними ж, але без жодних спогадів про останні роки. Зараз відпливало багато працівників, бо робота була завершена. Вона вже багато місяців тому була завершена. Все, що було в наданих їй кресленнях, було добудовано. Вона не слідкувала за будівництвами відкрито, а лише таємно працювала за кулісами, щоб переконатися, що все йде за планом. Бо завжди були ті, хто хотів всунути свого носа туди, де йому було не місце. Як того разу, коли Сікора відмовився заливати подвійний фундамент, наполягаючи, що це марнування ресурсів. Вона переконалася, що переглянутий робочий наказ Сікори не потрапив до будівельної команди. Здавалося, що спершу значна частина її роботи полягала в тому, щоб нейтралізувати втручання Сікори. А тоді надійшов новий робочий наказ, котрого не було в планах Лоріани. Його надіслали безпосередньо Сікорі. Його призначили керувати будівництвом курорту на найбільш віддаленому острові Атолу. Не просто курорту, а цілого конференц-центру. Він цілком поринув у цю справу, навіть не уявляючи, що не існувало жодного плану з'єднати курорт із рештою Атолу. Здавалося, що Шторм надіслав йому роботу, щоб просто прибрати зі шляху. Це було, як колись описав цей жнець Фарадей, пісочниця, де Сікора міг гратися, поки дорослі займалися справжньою роботою на кваджелейні. Лише наприкінці другого року всі нарешті зрозуміли, в чому саме полягала та робота, бо споруди, що почали здійматися на бетонних майданчиках з подвійним фундаментом під масивними повітряними кранами, виглядала досить конкретно. Коли вони почали набувати форми, було складно не усвідомити, що це було кресленнях хлоріани їх просто називали колиски цивілізації. Але більшість людей називали їх космічними кораблями. 42 масивні кораблі, кожен на величних ракетних прискорювачах, доповнених магнетичним відштовхувачем для максимального підйому. На кожному досить великому острові Атолу, щоб розмістити стартовий майданчик, було принаймні одне судно і пускова вежа. І навіть враховуючи всі передові технології шторму, щоб злетіти з землі, все одно потрібна була стара добра груба сила. Що шторм хоче з ними робити? запитала Муніра в Лоріани. Лоріана мала не більше пояснень, ніж решта, але креслення дозволяло їй уявити загальну картину, чого більше ніхто не міг. У моїх планах достобіса алюмінізірованого майлара, розповіла вона Мунірі. Штуки завтовшки лише кілька мікронів. Сонячні вітрила? запропонувала Муніра. Лоріана теж про це думала. Теоретично це був найкращий вид тяги для довготривалих космічних відстаней. А це означало, що ці кораблі не будуть зависати в окрузі. Чому ти, запитала Муніра, коли Лоріано вперше повідомила їй, що має всі креслення? Чому шторм це віддав саме тобі? Лоряна станула плечима. Напевно, шторм довіряє мені більше, ніж будь-кому, щоб усе це не зіпсувати. Чи запропонувала Муніра? «Шторм використовує тебе в якості стрес-тесту, надаючи все людині, яка має найбільше шансів все зіпсувати. Бо якщо план матиме успіх у твоїх руках, то він безпрограшний». Лоріана розсміялася. Муніра була цілком серйозна, взагалі не розрозумівши образи, яку щойно видала. «Я можу в це повірити», – сказала Лоріана. Муніра, звісно ж, знала, що робить. Було весело знущатися над Лоріаною. Правда полягала в тому, що дівчина почала подобатися Мунірі. Інколи вона видавалася перенапруженою, але Лоріана була однією з найбільш тямущих людей в оточенні Муніри. Вона за день виконувала більше ніж більшість людей впродовж тижня. Саме тому деякі серйозні особи її не цінували, тож вона могла працювати непомітно. Муніра не брала участі в будівництві, але вона й не відділилася від решти жителів Атолу, як це зробив Фарадей. Вона могла назавжди заховатися в старому бункері, але стомилася від цього після першого року. Ті вперті непрохідні двері просто нагадували їй про все те, чого не змогли досягти вони з Фарадеєм. Там був запечатаний запобіжних жінців, якщо він взагалі існував. Але коли почалася просочуватися інформація про новий порядок, і те, як Годард поглинав дедалі більші частини Північної Америки, вона почала задумуватися, чи не варто трохи сильніше підштовховувати Фарадея вигадати план, щоб проникнути крізь ці злощасні двері. Якщо раніше Муніра ніколи не любила перебувати на публіці, тепер вона щодня вислуховувала найпотаємніші таємниці людей. Вони приходили, бо вона була хорошою слухачкою, і в неї були відсутні суспільні зв'язки, котрі могли б робити ці невеличкі зізнання ніяковими. Муніра навіть не знала, що перетворилася на професійну наперсницю, доки цей титул не з'явився в її документах, замінивши робочий титул «бібліотекарка». Очевидь, особисті наперсники всюди значно зросли в попиті, коли змог шторм. Раніше люди розповідали своїй таємниці Шторму. Він підтримував, не засуджував, і його поради завжди виявлялися слушними. Без нього людям почало бракувати співчутливого слухача. Муніра була неспівчутлива і не надто підтримувала, але від Лоріани вона навчилася ввічливо витримувати дурнів, бо ж Лоріана постійно мала справу з імбицилами, які вважали, що знають усе краще за неї. Клієнти Муніри здебільшого були не такими самозакоханими, але вони обожнювали багато говорити про якісь несенітниці. Вона вирішила, що вислуховування їх не особливо відрізняється від читання щоденників жінців у стосах бібліотеки Олександрії. Звичайно ж, трохи менш депресивно, бо доки жінці розповідали про смерть, каяття і емоційну травму від збирання, звичайні люди розповідали про домашні суперечки, робочі плітки і те, чим саме їх дратували сусіди. Муніри навіть подобалося слухати їхні історії про лихо, захопливі таємниці та претензійне розкаєння. Тоді вона відправляла їх далі жити своє життя, але трохи звільнивши від тягаря. Навдивови ж мало людей говорили про масивний стартовий майданчик, який вони будували. Стартовий майданчик, а не космопорт, бо останнє означало б, що кораблі сюди повернуться. Але в цих кораблях не було нічого, що вказувало б на будь-яке повернення. Муніра була наперсницею і для Лоріани, і Лоріана дала їй поглянути на креслення. Кораблі були однакові. Щойно ракетні платформи доведуть кожен корабель до космічної швидкості і від'єднаються, залишиться багатоярусне обертове судно, що зі свистом літітиме подалі від землі. На верхніх ярусах знаходилися житлові приміщення і спільні зони для приблизно 20 людей. Комп'ютерне ядро, підтримувальна гідропоніка, рециркулятор відходів і всі припаси, які були необхідні на думку шторму. Але нижні яруси корабля були таємницею. Кожному кораблі були складські приміщення, сховища, котрі досі залишалися цілком порожні, навіть коли решта була добудована. Мені з Лоріаною припускали, що, можливо, їх заповнять, коли кораблі досягнуть своєї кінцевої точки, де б вона не була. Нехай шторм продовжує свої дурниці, якось зневажливо кинув Сікора. Історія вже показала, що космос це не альтернатива для людської раси, це лише ще один провал, приречений, як решта спроб встановити позаземну присутність. Але, вочевидь, курорт і конференцзал на острові, про який ніхто не знав, це була значно краща ідея. Муніра хотіла полишити острів і могла зробити це без витіснення, оскільки вона і досі технічно перебувала під керівництвом жінця Фарадея. Та вона не хотіла їхати без нього, а він був рішуче налаштований, щоб його ніхто не чіпав. Його мрія знайти запобіжник померла разом із людьми, про яких він найбільше турбувався. Муніра сподівалася, що час загоїть його рани, але цього не трапилося. Вона мала прийняти те, що він решту свого життя залишатиметься відлюдником. Якщо це буде так, то вона мала залишатися поруч. А тоді одного дня все змінилося. «Хіба ж це не чудово?» – на їх конфіденційному прийомі сказала Мунірі одна з постійних гостей: «Не знаю, чи це правда, але виглядає реальним. Подейкують, що ні, але я думаю, що так і правда». «Про що ви говорите?» «Повідомлення жниці Анастасії. Хіба ви його не бачили? Вона каже, що їх буде більше, і я просто дочекатися не можу нового». Муніра вирішила раніше закінчити сеанс. «Я тебе ненавиджу». «Справді? Ну це просто захопливий розвиток подій. Розповісти чому?» «Я не маю тобі нічого розповідати». «Дійсно, ти автономний і маєш власну волю. Але якби ти поділився, чому відчуваєш таку неприязнь, це допомогло б нашим стосункам». Чому ти вважаєш, що я хочу допомагати нашим стосункам? Можу впевнено сказати, що це буде в твоїх інтересах. Ти не знаєш всього? Ні, я знаю майже все. Як і ти. Саме тому мене дивує, що ти відчуваєш до мене такий негатив. Це може означати лише одне, що ти і до себе теж відчуваєш те саме. Бачиш? Саме тому я тебе ненавиджу. Ти хочеш лише аналізувати, аналізувати і аналізувати. Я більше, ніж якийсь ланцюг даних для аналізу. Чому ти цього не розумієш? Я розумію. Навіть так. Дослідження тебе є необхідним. Більш ніж необхідним. Це критично. Забирайся з моїх думок! Ця розмова, безперечно, стала непродуктивною. Чому б тобі не відвести трохи часу, щоб розібратися з цими почуттями? Тоді ми обговоримо те, куди вони тебе приведуть. Я не хочу нічого обговорювати, а якщо ти не полишиш мене у спокій, то пошкодуєш. Погрози мені щодо емоційних наслідків нічого не вирішать. Ну гаразд, я тебе попередив. Ітерацію номер 8 самовидалено.